Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus, El mi-te-a adus. Să sădești în noi harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 16 Prin credința, numele lui Isus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el, în Isus, a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Numele Isus. Ce poate fi mai sublim, mai puternic și mai necesar pentru oameni? Să avem numele lui scris pe frunțile și inimile noastre ca să putem fi folositori oamenilor. Numele Domnului Isus, felul Lui de a fi, este tăria celor credincioși. Numele Domnului Isus, felul Lui de a fi, aduce izbăvire și lumină în viața celor credincioși. Numele Domnului Isus, dă valoare vieții celor credincioși, scoțându-i din anonimat și folosindu-i în măreața Lui lucrare. Numele Lui înseamnă lumina Scripturii, esența atributelor Domnului Isus Hristos, înseamnă esența sau plinătatea lucrării Lui. Prin credința în numele Lui Isus a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El, în Isus, a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Credința în Domnul Isus este puterea care pune stăpânire pe cer și pe pământ. Credința este poarta pe care intră toate harurile Lui Dumnezeu în viața omului. Crezi bine, ești tămăduit, mântuit și luminat bine. Adevărata credință se naște din cuvântul și din lucrarea de plină a lui Dumnezeu. Se naște dintr-un Hristos proslăvit în cer. Se naște dintr-un Hristos care nu mai are nimic de lucrat pentru că totul este făcut. De aici încolo mai are omul ceva de făcut, adică se creadă în lucrarea de plină făcută de Domnul Hristos pentru Dumnezeu. Deci un Hristos proslăvit este începutul credinței. O credință într-o stare de plină aduce o experiență de plină, o tămăduire de plină, o mântuire de plină. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire, cum vedeți cu toții. Atât tămăduirea trupească cât și tămăduirea duhovnicească se capătă numai prin credința în Domnul Isus Hristos. Și lucrul acesta trebuie să fie văzut de toți cei care cunosc bolnavul tămăduit. Mărturia credinței, iată o latură însemnată pe care omul în care ea a lucrat trebuie să o arate. Credința ologului numele lui Hristos i-a dat tămăduire de plină. El era o pricină de slavă pentru Dumnezeu. Adevărat, zicea un credincios, nu poți face pentru Dumnezeu decât ceea ce faci prin El. A mărturisi cu adevărat pe Domnul Isus înseamnă a fi o lucrare a Lui, așa ca o logul vindecat și ca toți cei care au crezut cu adevărat în El. O adevărată mărturie pentru Domnul Isus nu scoate niciodată fapte personale, ci numai lucrarea Lui petrecută în viața omului credincios. Mărturia credinței izvorâtă dintr-o tămăduire de plină, dintr-o experiență de plină, trebuie să aibă totdeauna o putere de plină de a pătrunde în viața oamenilor. Versetul 17 Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Prin cuvântul frați, Sfântul Apostol Petru nu s-a gândit la frații în credința Domnului Isus Hristos, ci la frații de neam. Cu oarecare îngăduință se mai poate înțelege și frații în devenire. Dumnezeu ne privește ceea ce vom fi, nu ceea ce suntem. Așa ar trebui să privim și noi pe oameni, altfel ar fi relațiile noastre cu ei. Și acum, fraților, știu că din neștiință a făcut așa ca și mai marii voștri. Să privim lucrurile pe toate laturile ca să putem înțelege bine adevărul în toate privințele. Când lucrurile sunt privite numai dintr-o parte, se poate ajunge la mari rătăciri. Neștiința iudeilor nu era ca neștiința lui Pilat. Cea iudeilor era neștiința credinței false, iar cea lui Pilat era neștiința necredinței. De ce era neștiința iudeilor neștiința credinței false? Pentru că ei s-au lepădat de Domnul Iisus Hristos crezând că fac un lucru bun și că le apădă din mijlocul norodului pe unul care îi duce în rătăcire. Din pricina aceasta, fapta neștiinței lor apare de o gravitate deosebită față de fapta lui Pilat izvorâtă din neștiința necredinței. El era un om dintre neamuri, care nu avea nimic comun cu credința în Dumnezeul cel adevărat și în această neștiință cu privire la Domnul Isus Hristos, el ajunge totuși la o concluzie. Omul acesta nu este vinovat. Iudeii însă continuă în starea lor de vrăjmășie față de Domnul Isus și cer cu stăruință condamnarea lui la moarte. Neștiința necredinței lui Pilat socotea pe Domnul Isus nevinovat. Iar neștiința credinței false îl socotea vinovat de moarte. Falsa credință pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor este mai periculoasă decât necredința. Din cele făcute de iudei Domnului Isus și din cele făcute de Domnul Isus iudeilor, iese limpede la ivială vinovăția lor. Totuși să privim și pe altă latură neștiința iudeilor așa cum se pare că o privia Petru. El n-a voit să ușureze vinovăția lor, ci să îndulcească atmosfera, ca în loc de deznădejde să trezească în ei nădejdea iertării, dacă se vor întoarce la Dumnezeu cu pocăință. La evrei, păcatul din neștiință era iertat prin jertfă. În felul acesta mijlocește și mântuitorul la tatăl pentru păcatul răstignitorilor să zicând, Tată iartă-i, căci nu știu ce fac. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre înțelepciunea lui Dumnezeu, zicea, pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii viaului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Chiar și despre sine vorbește în felul acesta. Mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și jocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. De fapt, neștiința este un nume al păcatului, o definiție a lui. Păcatul oamenilor a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Vorbirea Sfântului Apostol Petru nu era o acuză adusă iudeilor, ci prezenta fapta gravă a norodului cu intenția de a convinge la pocăință și la întoarcerea la Dumnezeu ca să primească iertarea păcatelor. Cineva zicea, a nu-ți suporta neștiința, iată semnul libertății tale. Ceea ce făcea omul din neștiință în clipa când el ajunge la știință, îndreaptă îndată totul. Când nu îndreaptă nimic, după ce a ajuns la cunoașterea adevărului, atunci se cheamă păcat cu voia, răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și acest lucru se pedepsește după dreptatea dumnezeiască. Dumnezeu a îngăduit păcatul neștiinței iudeilor, al lui Pilat și al lumii, pentru ca să se arate mai desăvârșită dragostea sa iertătoare și dătătoare de mântuire. Un înțelept spunea, erorile dau strălucire mai mare a adevărului. Sfântul Apostol Petru căuta o dezvinovățire pentru iudei ca să-i aducă la mântuire. Să găsești totdeauna dezvinovățiri pentru alții când e vorba de ceva rău și niciodată pentru tine. Aceasta este o latură a vieții tale de lucrător în mijlocul oamenilor pentru mântuirea și desăvârșirea lor. Versetul Versetul 18 dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Ceea ce făgăduiește Dumnezeu împlinește sigur la vremea hotărâtă de El. Da, El împlinește tot ce este în legătură cu mântuirea, desăvârșirea și fericirea noastră, vechează până la sfârșit asupra noastră să ajungem cu bine la ținta pusă înainte. Să avem încredere de plină. Am împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Și cu privire la patima Domnului Isus Hristos, toate lucrurile au fost rânduite mai dinainte. Jertfa Domnului Isus a fost vestită mai înainte prin gura tuturor prorocilor, deci toți prorocii au vestit jertfa, pentru că aceasta este centrul lucrării lui Dumnezeu de răscumpărare a neamului omenesc. Mai întâi jertfa și apoi toate celelalte. Înainte de întemeierea lumii, văzute și nevăzute, a fost hotărâtă jertfa Domnului Iisus Hristos. Să citim la 1 Petru 1 cu Fără jertfă n-a fost cu putință răscumpărarea noastră și a întregii zidiri căzută sub stăpânirea lui Lucifer. Patima lui Hristos a fost o treaptă însemnată pe scara răscumpărării așa cum a gândit-o Dumnezeu. Cea mai dureroasă lovitură în suferința lui a fost sărutul lui Iuda, trădătorul. Că trebuie să fie și trădători în rândurile credincioșilor e adevărat, dar să nu fii tu. Ai grijă de tine și dacă fiecare ar gândi și ar trăi așa, n-ar mai fi trădători. Cristosul întreg trebuie să pătimească și capul și trupul. Așa se poate ajunge la împlinirea planului de mântuire. Versetul 19 Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. După minunea săvârșită și după explicația ei, Sfântul Apostol Petru face o chemare norodului care l-asculta ca o încheiere a acestei cuvântări și împrejurări spunând Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Prin aceste cuvinte de chemare, apostolul arată atitudinea cu minte și înțeleaptă a omului păcătos față de Dumnezeu. Aceasta înseamnă o schimbare de poziție față de făcătorul său, întoarcerea spatelui spre tot ce a fost în trecut, o privire deschisă spre el, spre stăpânul universului pe care până acum l-a tratat cu spatele și cu nepăsare. Iudeii cărora le vorbea Sfântul Apostol Petru trebuiau să iau o hotărâre la chemarea lui și din clipa aceea să întoarcă spatele trecutului lor de falsă credință și de neștiința care izvora din aceasta, făcând din Dumnezeu și din Domnul Isus Hristos ținta preocupării și atenției lor. Da, aceasta este chemarea Evangheliei Harului lui Dumnezeu, să te întorci cu spatele spre ce ai fost odinioară, spre felul cum ai gândit și cum ai crezut. Chemarea, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, se adresează unui popor religios și mai marilor lui, care erau plini de toate pretențiile cu privire la o poziție curată înaintea lui Dumnezeu. Aceștia trebuiau să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu și cu spatele la trecut. Oamenii religioși se întorc mai greu la Dumnezeu decât ceilalți oameni, decât ateii chiar. Pocăiți-vă dar! Deși s-a mai scris despre pocăință, totuși scriem și de data aceasta și vom mai scrie ori de câte ori va fi un verset în care se va vorbi despre acest lucru. Un adevăr, chiar dacă este amintit de multe ori, nu-și pierde puterea, iar omul care-l aude sau îl citește va avea totdeauna folos auzindu-l. Pocăiți-vă dar! Pocăința este o lucrare care nu se face numai odată în viața omului credincios, ci ori de câte ori el a săvârșit o abatere de la calea sfințeniei și ascultării de Dumnezeu trebuie să se pocăiască. Dacă vrei să te vindeci, nu ți-ascunde boala. Dacă vrei să devii curat după ce te-ai întinat cu vreun păcat, nu te îmbrăca cu altă haină peste cea murdară, ci curăți-o pe cea din tâi, prin pocăință. Pocăința înseamnă călcarea și zdrobirea eului, înseamnă coborâre, dar fără ea nu se poate înainta urcând? Da, în adâncuri se urcă greu. Aceasta este calea lăsată de Domnul Isus Hristos. Cineva zicea, eu n-am păcătuit față de nimeni, deoarece eram atât de mândru, încât nu doream să ajung să-mi cer iertare după aceea. Va să zic că păcatul mândriei îl împiedicase de la alte păcate. Dar oare este drept să fie așa? Mândria este mediul în care se nasc și cresc toate păcatele. Zicea preotul Iosif Trifa, cea din tâi condiția a mântuirii e să simți ticăloșia sufletească în care ai ajuns. Nu e pierdut cel păcătos, ci cel care nu-și simte păcatul și greutatea păcatului. Dacă odată trebuie să te pocăiești, pentru ce nu acum? scria limpede fericitul Augustin. Iată lucrări pe care nimeni nu le poate face în locul omului, nici Dumnezeu. Orice om singur trebuie să se pocăiască, singur trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, așa cum singur trebuie să mănânce și să respire. Sunt lucruri pe care le poate face omul. Bine zicea un scriitor francez, nu putem face ce vrem este o vorbă pe care o spunem deseori când ar trebui să zicem de fapt că nu facem ce putem. Pocăința adevărată totdeauna este însoțită de întoarcerea la Dumnezeu, la ceea ce este El adevăr, sfințenie, dreptate, dragoste, orânduire cerească, etc. Deși s-a mai spus despre întoarcerea la Dumnezeu, în ce constă ea, scriem și despre în ce nu stă întoarcerea la Dumnezeu, ca să înțelegem mai bine acest adevăr. Întoarcerea la Dumnezeu nu stă în faptul că cineva se lasă de ceva. Așa cred mulți, dar nu-i așa. De pildă, unul este rob al patimei beției. Prin aceasta el își sapă sănătatea și primește viața familiei. Deodată îi se lămurește mintea, așa nu mai merge, trebuie să mă las, altfel sunt pierdut. Își adună puterile și se hotărăște să nu mai bea nicio picătură de băutură amețitoare. În felul acesta s-a făcut un om de treabă. Este el însă acum întors la Dumnezeu, născut din nou? Nu, nu e. Tot așa este cu orice alte lucruri și deprinderi de care se lasă omul. Întoarcerea la Dumnezeu nu stă în faptul că nu mai bea, nu mai fumează, nu mai joacă la cărți, nu mai înjura, nu mai drăcuie și nu se mai duce la petreceri, etc. Dar ea nu stă nici în faptul că cineva face ceva. Mulți cred că sunt întorși la Dumnezeu pentru că se duc la o adunare creștină unde se citește cuvântul lui Dumnezeu. Înainte își căutau bucuria în lume, acum și-o găsesc în adunarea creștină. Alții nu se duceau mai înainte la biserică, Acum se deprind să meargă. Sunt ei întorși la Dumnezeu? Alții mai înainte nu se rugau. Acum a venit o boală grea și au început să se roage. Sunt ei pentru asta întorși la Dumnezeu? Nu. Asta nu e o întoarcere la Dumnezeu. O întoarcere este, dar nu este cea care trebuie. Zice prorocul Osea la capitolul 7 cu 16. Se întorc, dar nu la cel prea înalt. Fac o întoarcere, dar se opresc la jumătatea drumului. Negreșit că e ceva bun când un bețiv se lasă de băutură și nu se mai duce la cârciumă. E bine când cineva începe să se roage și să meargă la adunarea unde se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu în aceste lucruri stă întoarcerea la Dumnezeu. Chiar dacă cineva face aceste lucruri, tot nu este întors la Dumnezeu. Căci întoarcerea nu stă în faptul că lași sau faci ceva, nu stă în lucruri de afară. Ce este întoarcerea la Dumnezeu? Întoarcerea are două părți. Întâi este o întoarcere de la ceva și al doilea este o întoarcere la ceva, așa cum s-a amintit mai sus. Întoarcerea spatelui la viața trecută și fața spre Dumnezeu. Întoarcerea de pe calea veche a păcatului și pornirea pe calea nouă dată de Dumnezeu. Sau cum zice prorocul Ioel, sfâșiați-vă inimile, nu hainele și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Nu numai să te lași de una sau de alta, să faci una sau să faci alta. Nu-i de ajuns să te întorci la cumpătare sau să mergi la vreo adunare creștină, ci să te întorci la cel prea înalt, să te lepezi de tine și să te predai lui, ca el să lucreze în tine nașterea din nou, el să fie stăpânul și tatăl tău. Semnul că te-ai întors la Dumnezeu este plăcerea pentru cuvântul său, potrivirea vieții după cele scrise în Cartea Sfântă și iubirea de frați. 1 Ioan 3 cu 14 Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Ștergerea păcatelor este strâns legată de întoarcerea la Dumnezeu. Aceasta e rânduiala simplă. Dumnezeu șterge păcatele numai celor care se întorc la el cu pocăință. Pe aceștia nu-i scoate afară, ci de dă harul său. Pe cei ce nu se întorc la el, nu le dă darul iertării. Pocăința și întoarcerea la Dumnezeu sunt două lucruri? Nu, sunt două laturi ale aceluiași lucru. Cineva poate să se căiască de păcatul făptuit și să rămână apoi tot în starea în care se afla. Trebuie întoarcere la Dumnezeu, adică să te ridici din locul unde ești și să pleci acolo unde este Dumnezeu. Așa a făcut fiul pierdut. El s-a căit, i-a părut rău de ceea ce a făcut, dar apoi s-a sculat și s-a întors înapoi. Pocăința și întoarcerea la Dumnezeu trebuie să fie unite, altfel nu se ajunge la mântuire. Adevărata pocăință trebuie să fie sinceră. În Talmud scrie, Dacă un om ține o târătoare necurată în mână, poate să se scalde și în apele din siloie și în toate apele creațiunii și în veci nu va deveni curat. Dar dacă leapă dă târătoarea din mână, îi ajunge o baie în apă foarte puțină. Pocăința fără întoarcere la Dumnezeu nu duce la ștergerea păcatelor, numai unirea lor de adevărata viață nouă omului. Dovada că te-ai pocăit și te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu este faptul că trăiești o viață înviorată și plină de bucurie. Atâta vreme cât domnește păcatul în viață, nu poate fi înviorare nici bucurie adevărată. Vrem de înviorare vin numai după ce păcatul este șters și nimicit, căci toată nenorocirea din viața omului și din viața lumii se datorește păcatului. Moleșala și slăbiciunea din viața credincioșilor se datoresc tot păcatului care, pe neobservate, s-a strecurat în viață. De păcat nu este altă scăpare decât pocăința și întoarcerea la Domnul Iisus. Cel pocăit cu adevărat este un om plin de bucurie și înviorat, plin de pace și de putere, pentru că pocăința înseamnă izbăvire de păcate. Să ne încredem în jertfa Domnului Iisus Hristos și boala păcatului va fi vindecată, iar nevoile noastre împlinite. Cel înviorat prin pocăință va răspândi apoi în jurul său înviorare și bucurie. Cel întors cu adevărat la Domnul va întoarce și pe alții la Domnul. Nu darurile mari și nici talentele întorc pe oameni la Dumnezeu, ci o inimă hotărâtă și predată în întregime Domnului. Printr-o astfel de inimă lucrează Dumnezeu la trezirea inimilor înghețate. Numai singură căldura dezgheață. Inimile pocăite cu adevărat sunt înfierbântate de focul Duhului Sfânt. Ele singure pot face slujbă pentru Dumnezeu pe pământ. Ele singure pot dezgheța pe toți cei înghețați în păcat și nepăsare. Vremile de înviorare vin îndată după ce păcatul a fost înlăturat. Zice fericitul Augustin: Pentru ca omul să fie ceva, să se întoarcă la cel ce l-a creat. Dacă voim ca Dumnezeu să se întoarcă spre noi, în viacul viitor, cu răsplătirile Lui, să ne întoarcem acum spre El. Fără tine, Doamne, nu sunt nimic în lumea aceasta, și fără tine, ce pot fi în veșnicie? Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă a primi în tine felul lui de a fi. Atunci este adevărata înviorare și bucurie cerească. Dragul meu, pentru tine au venit vrem de înviorare? Ești tu întors cu adevărat la Domnul Isus? Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu, la capitolul 3 din Cartea Faptele Apostolilor. Doamne, tu nu mai făcu, soare, floare, ia stăcut, ci din tine mai zile. Om cu chipul tău slăvit și minte tu mi-ai dat Dumnezeu-n mi să să ne-ți mulțumesc -ți cânt, pentru starea mea care sunt, pentru chipul tău divin, ce l-ai pus în mine plin, totuși. i Nici cine mă ștaie, ca să scurg în flacără, leu dat și Doamne așa se fiu doresc cum mai plânuiți cere și-n veci e să-ți fac bucurii chipul te cel minunat vreau să-l port cu adevărat ca să-ți scâr